אשר אנוכי מצווה אתכם. עיניכם הרואות את אשר עשה אדוני בבעל פעור, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור, השמידו אדוני אלוהיך מקרבך. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ראה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 כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב, ואמור אדוני אליי, הקהל לי את העם, ואשמיעם את דברי, אשר ילמדו ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. ותקרבן ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמים, חושך ענן וערפל. וידבר אדוני עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה עיניכם רואים, זולתי קול. ויגד לכם את בריתו, אשר ציווה אתכם לעשות, עשרת את הדברים, ויכתבם על שני לוחות אבנים. ואותי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 תבנית זכר או נקבה, תבנית כל בהמה אשר בארץ, תבנית כל ציפור כנף אשר תעוף בשמים, תבנית כל רומס באדמה, תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ. ופן תישא עיניך השמימה, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים, ונידחת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 ולבלתי בוא אל הארץ הטובה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן, ואתם עוברים, וירישתם את הארץ הטובה הזאת. הישמרו לכם, פן תשכחו את ברית אדוני אלוהיכם, אשר כרת עמכם, ועשיתם לכם פסל תמונת כל, אשר ציבך אדוני אלוהיך. כי אדוני אלוהיך אש אוכלה הוא אל קנה. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושמתם בארץ, והשחטתם ועשיתם פסל תמונת כל, ועשיתם הרע בעיני אדוני אלוהיך להכעיסו. העדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבות טוב ידון מהר מעל הארץ.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 אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש. לנוס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ונס אל אחת מן הערים האלה וחי. את בצר במדבר בארץ המישור לראובני, ואת רמות בגלעד לגדי,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 בצאתם ממצרים. וירשו את ארצו ואת ארץ עוג מלך הבשן שנמלכי האמורי אשר בעבר הירדן מזרח שמש. מערוער אשר על שפת נחל ארנון ועד הר סיון טבו חרמון וכל הערבה עבר הירדן מזרחה ועד ים הערבה תחת אשדות הפסגה.